діти злякано тулилися до бабусі. «Сидьте, не гомоніть!» – гримнув воєвода Всеслав. «Що буде, те й буде! Що людям, те й нам! Але ж не піддаватися проклятому Батиєві. Будемо битися до останнього!» «Хлопці, збирайте людей! Шліть гінців у найближчі села, хай усі тікають сюди в городище! Та не з голими руками, а зі зброєю! Та й збіжжя стільки мають, Хай прихоплюють з собою, та й всілякі інші припаси нам не завадять, що було що кинути на зуби. Молоді воїни сідали на коней і шпарко пускалися навскач. А на зустріч їм уже поспішали поршани з дітьми з худобою з домашнім скарбом. І їх підганяли тривожні, невгаваючі звуки голосистого вічового дзвона «бем, бем, бем». Надвечір того ж погожого дня, ти у мене Батия почали затоплювати поросся, мов сльота сквира нахлинули вони на обидва береги прадавньої Слов'янської ріки, що довгі століття була південним рубежем київської землі, і заполонили її селища, а високі городища обступили і взяли у важкі обійми. Княжа гора першою грудьми зустріла страшну навалу. Не всі довколишні паршани встигли сховатися за її валами. Багато хто відразу став легкої здобичі нападників. Дехто втік у ліси, а найспритніше перепливли Дніпро і пірнули у зелені хащі його безмежних плавнів. Та все ж більшості пощастило заховатися за валами городища, і тепер воно нагадувало розворушений мурашник. Всюди вешталися чоловіки, жінки, діти і ржали прив'язані до конов'язів коні ревла худоба. Усі були стривожені, налякані, ждали біди, ждали смерті. Бойовода Всеслав з синами Добринею стояв на набрамній вежі, коли на дорозі, що вела із дівич гори, з'явився, знімаючи коріво, великий кінний загін – татари. Уже видно кошлаті малахаї вершників, широкі велицюваті обличчя з вузькими очима, криві шаблі при боках, тонкі списи, Незвично вигнуті луки та пишні бунчуки з кінських хвостів, що розвивалися на вітрі. Боєвода перехрестився. Яка сила, Перебоже, яка страшна сила, чи вистоїмо? Добриня знав, що вистояти княжа гора не зможе. Переяслав не втримався, Чернігів не вистояв. А княжа гора проти них, що горобець проти Орла. Однак нічого цього не сказав, навіщо вносити у серця захисників сум'яття, зневіру і розгубленість, досить того, що у самого на душі камінь. Вимушено залишившись тут, він швидко зрозумів, що його знову жде або смерть, або полон. Татари зупинилися на чималій відстань від городища і, не злазячи, сконий довго розглядали його, перемовляючись між собою. Незаваром до них підійшли ще два загони, і один з них рушив яром праворуч, а другий – яром ліворуч, обступаючи шпиль з усіх боків. «Неожі так зразу підуть на приступ?» – прошепотів всесло, витираючи сльозу із незрячого ока. Він звертався до Добрині, що єдиний серед захисників фортеці зблизька знав звичаї і повадки цих незнаних тут досі племен, але Добриня лише знизав плечима. Важко передбачити, що зроблять мунгали. Однак я не думаю, що вони ось так зразу пішли на приступ. Гадаю, спочатку спробують умовити нас здатися по добрій волі. Так вони робили повсюди. Він не помилився. Від гурту вершників відокремився один і, під'їхавши до рову, гукнув. — Агей! Орусути! Твоя моя не стріляй! Відчиняй ворота, здавайся! «Мало-мало жити будеш, мало-мало їсти будеш. Моя твоя не чіпай, моя твоя не скривджуй, ворота мало-мало відчиняй». Домрині така пісенька була давно відома. І він підсміювався з не дуже управного посла, а воєводу і його синів вона оборила. «Ах ти, сучий син, чого захотів, мало-мало відчиняй, перекривив татарина старий». «А в пельку не хочеш?» Він схопив лука і висмикнув із шкаряного тула стрілу. Та Добриня притримав його руку. «Чекай, батько, не стріляй! Посол же! Я хочу порозмовляти з ним, може, дещо вивідаю!» Всеслав трохи холов, відклав лука, але буркнув з пересередя. «Посол, до нігтя б його і край, як вошу!» Добриня перехилився через дерев'яне забороло. «Гей ти, Мунгала, як тебе звати? І хто ти?» Той здивувався, почувши рідну мову, вище задер голову, виставивши наперед ходу хрящувату шию і примруживши і без того вузькі очі. «Я десятник Товрул, а тебе як звати?» «Мене звати Добринею». Товрул на якусь смерть завмер, потім раптом ляснув себе долоньми по стегнах і вигукнув – «Ой-бой, Добриня, а вже ж це ти, я пам'ятаю тебе, ти богол Жадігера, брата Жокте, що був послом Мункєкана до русуцького князя у Києві, я пам'ятаю тебе». Тепер настала черга здивуватися Добрині. Він просто був ошелешений словами кочовика. «Як? Його знає цей Арат? Звідки? Хто він такий?» «Чоловіче, ти, напевно, стумену Мункекана, якщо знаєш мене, та ще, може, і сотні жокте, або й самого Жадігера?» «Ой є, ой є, ти не помилився, Орусути! Я справді і стумена Мункекаана, хай береже його вічне небо!» «А Жадігер, він тут?» Товлур присмокнув язиком. «Жадігер, дзе-дзе!» Жадігер став благородним найоном, джагуном сотником. «Ой є, ой є!» Сотником? За які ж такі заслуги? За смерть брата Жокте. За смерть брата? Товлур пояснив. Жадігер дуже побивався за братом. Щоб утішити його, Мункекан віддав під його руку багаторів Жокте. І Жадігер утішився. Тепер він знатний найон.